Bueno, pues volvemos a baixar a música e eh, damos xa benvida a unha persoa que mm, púxenos en contacto con ela precisamente que que aquí baste sorprender. Vamos a falar con, con Olga Novoa. Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Coido que aquí nos estudios virtual tamén te escoita eh, en Enrique Fernández. Boa tarde, Cristina. Buenas a todos. Eh, bueno, nuevamente, porque ya intervimos un poco... Eh, un bocadillo antes, antes, claro que sí. No, no sé si, si Olga estuvo escuchándonos o no, pero bueno. Pois pues sí, sí, claro, claro Xa, xa, xa estiven Pois <risa> pues, pues moitas gracias por atendernos, Olga A ver, a mín presentoume a Olga quique Dicéndome que eras unha poeta Que ademais tiñas moitísima Bueno, que, que Moitas cousas que comunicarnos unha delas Que xa es, escoitei a mí que pechado contigo Que é algo dunha revista Revista Nos que te xa cinco números En a que tú tamén participas Pois pues sí É unha, como, como si fose un brote pequeninho um, da, da nosa auténtica uh -huh. eh, que fixeron al ápolo 1920 o noso risco, o noso castelao ¿no? esto non pretendemos ser como eles desde logo, pero o único que queremos é que a lingua non se esqueza, que chega a todos os lados eh, eh, bueno, estamos aí con esa ilusión, claro hombre A ilusión, sobre todo, e despois eh, se faga mellor ou peor, pero buena. Eh, Kike, que, conhece, que a coñeces mellor, eh, mm, podes intervir e eh, preguntarle cousas interesantes tamén para que os nosos entes saiban da súa trayectoria. Bueno, eu penso que mm, eh, Olga ela propiamente pode, pode autopresentarse porque ten ten a, xa bastante bagaxe dentro do que é o movemento cultural rensan, o sea, bueno, no o Ateneo Ourensan en todas as todo o que é o movemento cultural, non, en curso creo penso que ten tempo e mas ten, eh, ten no sé se, se ten algún se participou en algún concurso de eh, eh, pero bueno, por lo menos a, declamación sí si que ten feito en varias en varios centro, non Era... Pero penso que la mellor nos pode dar unha unha, unha chega non de, de, do, do, do traballo que se estaba a facer en Ourense, e máis, penso que podía ser unha boa cronista non de, da cidade das Burgas. <risas> pois de moi ben, pois pues, pois pues, eh, como primeiro contacto para nós interesante e importantísimo de Ourense que eh, resulta que bueno, pues tamente poderemos mm, contar coa súa aportación e participación e colaboración e, e agradecerlle muitísimo que que este aquí candanos, non? Como mínimo Bueno, moitísimas grazas a vos por, por por pensar en mí, eu no que no todo o que vos poida axudar, eh, que vai ser axudar pois pois a nosa lingua, a estar en contato con todos os galegos por aí adiante, por esos mundos de Dios e por esos estres outras cidades que non nos conhecemos pois penso que pode ser moi, moi interesante Pois, eso faremos eh? Eh, como é un primeiro contacto o, eh, eh, o, que, o que si queremos é que, bueno, pois se si te sacaron o eh, algunha das túas creacións poéticas escaitaríamoslo con moitísimo cariño e agarimo Armando eh, xa está ponendo cara de, de satisfacción porque ele precisamente bueno pues, sempre pide cousas de ese tipo e eu ajudándole a, a a esa solicitude intentado. intentaremos saber si esto uh -huh. son un enamorado da poesía claro. ah, sí, sí, sí. <risa> bueno, pues eso sí. bueno eu eh, a mí gustan gusta a poesía en que geralmente escribo prosa poética uh -huh. eh, porque non me gusta moito seguir os estándares eh, eh, as, son anti-reglas uh -huh. entón, sí. eh, gustame moito eso a prosa poética eh de cando en vez escribo poesía, claro que sí, pero bueno, ahí andamos. Eh oxe, bueno, pues non sei, teño aquí unha pequeñiña para non ah? Oxe, non empezar así <risas> algo curtiño si quedé despois. Sí, sí, cortillo eh, declamo, pero para con cortillo, pero con fundamento bueno, bueno, a ver. o que tú queiras o que tú queiras, vale. Olga Como ser, para ser a primeira presentación, ya primeira charla contigo para non ser un placer e unha honra recibirte, eh, bueno, pois pues, ese agasallo que, que che pedimos pues, seguro que os nosos entes tamén o eh, recibirán con moitísima ilusión vale, esta vai de sentimentos vale, entón, bueno aí vai, para todos os espero que vos guste Déixame respirar o aire que te envolve. Déixame gasallarte con meu enloquecerte. Deixa somar a miña pel mentre suspiras o teu peito mentre suspiras e que te abraza a alma con mil caricias. Déixame en alarte de vagar descubrindo a túa tenrura. E revoltos en suores que o otoño da nosa vida nos embriague de loucura. Aí vos vai, con meu cariño. O tono de bucrafato ouxe sí. falar das, pata, da, das castañas que estamos nelas. De verdade, de verdade que, bueno, eh, interesante, moi bonita. Sí, señor, moi bonita, moi ben. Ademais, a mí gustame da maneira que se recita unha poesía. Como é? Como é posible? bueno Disfrutamos con, con a tua participación e colaboración. É unha pequeninha introducción contigo, pero xa estudiaremos a forma para que poida ser un poquílli máis ampla en, en sucesivas conexións. Si eh, perdónamos nervos porque sei sí que que importante que estou supernervoso. Non te preocupes, agradecer agradecerche muitísimo. Ademais, non te ven, o sea que non te preocupes que <risas> nadie se vai informar, eh, eh, molestar. Eu e se te ven eh, para enviarte algún saudioño cordial por posto que eh, bueno, pois pues para nós no ser un placer yo E volvo a repetir unha honra que dende Ourense enfalemos con unha persoa que este relacionada coa cultura galega. É que, ah, ademais, eh, eh, eh, hai que dicir que, claro, na, na cidade de, de Ourense, na cidade de Alburgas, pois pues, mm, eh, mm, hai moitos acontecementos eh, culturais, musicais, de todo... Eh, e a veces parece que sempre nos limitamos a, a, Galicia, do, do eixe, a Galicia do eixe Atlántico, ¿no? máis que da Galicia interior de eh, bueno, sempre eh, sempre é bon porque eh ser, ter ter pois cronistas de tanto dourense como de Lugo, como de en fin, de, de todo, non de toda Galicia, pero hm mm, esta eu sei que se están facendo moitas cousas, eu leo periódicos o no periódico, no, región, a Razón, a Voz, cando iso fanse con si non non trascenden, son cousas de, de grande interés, de, que, poden, que, que, que Olga nos pode achegar, non cada semana con, un, pues, con todas esas cousas que, que van sucedendo. Bueno, pues perdóname, Olga, perdóname. Dilo. Mm -hmm. felicitacións desde Suíza caray si sí. máximo Fel, máximo Felipe Benítez que adorna es galega y también es poeta Mercedes, caramba Mercedes qué bueno sí. que se llama Mercedes Ta -tara -tara Taracido Taracido Taracido máximo oe o seu compañero o sea que sí. de verdade que, que te están escoitando, quere decirse sí. que nós nos, nos eh, agradecemos que muitísimo a túa participación e despedivoste porque o noso programa Muy de hoxe bien. está moi abondoso de, de participación participacións. <risa> moi Bueno, pois pues, muitísimas grazas por, por contar conmigo eh no que precisedes, aí que metedes. Moitas grazas. Pois pues, vale. Olga. Oita graciñas, veña, xa, xa faremos outra conversa máis un poquíño máis longa, veña, un pouca deño de música encantada. e seguimos. retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que necesitan.